Розділ 38. Ричард та Ченк пішли по вимощеній стежці, яка сталилася поміж рослин, серед ліхтарів, через ворота та просто на задній двір. Їм відкрився вид на широкий прямокутник неймовірного та просторого ландшафтного дизайну із дерев'яними альтанками, лозами, що вилися вгору та використовувалися для створення тіні, а ще велетинськими таракотовими горщиками та пощербленими амфорами з яких стирчали квіти, і врешті-решт поважними гігантськими кактусами-цереусами, які гордо розташувалися у вимощених гравієм клумбах. Вони побачили басейн, оздоблений темним тиньком. Він був зроблений у формі природного ставка, оточеного камінням, а вода до нього прибувала з маленьких плескотлових водоспадів. Вони побачили також меблі, виготовлені стику та щедро навощені мастилом. На меблях лежали великі кольорові подушки, а ще там були парасолі від сонця та розкладні вуличні столики. Вони побачили чоловіків та жінок, їх було близько сорока. Це були і жінки, і чоловіки, більшість із них були молодого віку, деякі були старшими. Дехто був одягнутий у яскравий, типовий для Аризони одяг, а дехто був лише в купальнику, інші ж були в просторому верхньому одязі. Усі вони стояли, поділені на групи, усі розмовляли, сміялися, калатаючи при цьому склянками і тарілками. Дехто з них був мокрим, а дехто досі був по шиї у воді, і всі вони також сміялися, плавали чи просто клеїли дурня. За столом, що стояв під лозою, сиділа молода жінка років 30 вона була високою та тендітною на вигляд, мала золотисту засмаглу шкіру і була одягнена в тонку сорочку зверху бікіні. Вона виглядала розслабленою та усміхненою, але вся світилася зсередини, і якимось невизначеним чином вона була у центрі загальної уваги. Поруч із нею з одного боку сидів чоловік, волосся у нього вже посивіло, проте він усе одно непогано зберігся, на ньому були шорти кольору хакі та кричущого відтінку «гавайська сорочка», а з іншого боку від неї сиділа темноволоса жінка із сяючими очима та широкою посмішкою. На ній була ляна сукня світлого відтінку, що сягала ще колодки. Легкість у поведінці між ними натякала на те, що це були донька та її батьки. А старе зображення із гуглу на мобільному Ченк пояснило, що батьками були доктор та місіс Еван Лейр. Ричард обережно вказав кудись пальцем і сказав Ченк. Поглянь. Біля будинку стояв довгий стіл, і він був увесь закладений пакунками, більшість із них були квадратного розміру та великі за об'ємом, загорнуті та перев'язані стрічками білосріблястого кольору. Ченк сказала. Це весілля. Схоже на те, відповів Ричар. Скоріше за все, весілля їхньої доньки. Дівчина за столом. Підозрюю, що це племінниця Маккенна. Тоді на ноги зірвалася сестра містера Маккенна, наостанок усміхнувшись та приязно потиснувши дончине плече. Вона ходила від однієї групи до іншої, розмовляла, жартувала, нахилялась ближче до своїх співрозмовників, усміхалась, цілувалась і відчайдушно розважалась. Ченк сказала. Вона ще не чула новин із Чикаго. Та як вона могла їх чути? Ричар нічого не відповів. Сестра Маккенна рухалась далі, переходячи від однієї групи до іншої, беручи бокал із таці, яку проносили повз, кладучи руки на плечі своїм гостям та ставлячи бокал на іншу тацю. Тоді вона помітила Ричара та Ченк, які ніяково та самотньо стояли біля воріт, недоодягнуті з точки зору якості та переодягнуті з точки зору кількості, Нікому не знайомі та ні з ким не познайомлені, тож вона змінила курс і попрямувала до них, при цьому вона була все ще усміхнена, очі її досі сяяли, а все її обличчя випромінювало гостинність господині дому. Ченк прошепотіла. Ми не можемо їй розповісти. Не зараз. Жінка зупинилася біля них та простягнула їм свою тендітну та наманікюрену руку. Вона запитала. Ми знайомі. Мене звуть Лідія Лей. Вона була дуже схожою на своє фото із благочинного заходу. Виглядала на мільйон доларів не менше. Ченк потиснула їй руку та назвалася, а тоді те саме зробив ричер, після чого жінка запитала: Зараз я поставлю вам те саме запитання, яке ставлю сьогодні весь день. Ви з нашою донькою знайомі зі школи чи з роботи. Не те, щоб це мало хоч якесь значення, звісно. Це все одно велика спільна вечірка. Але це така собі тема для розмови. Ричар відповів Мадам, ми тут зовсім з інших причин. Мабуть, нам краще повернутися пізніше. Нам не хотілося би зіпсувати весілля, бо це зможе призвести до семи років негараздів. Жінка усміхнулася. Здається, ви переплутали цей з дзеркалами, сказала вона. Та й це не весілля до нього ще далеко. Не зараз. Це така собі передпередвесільна -перед вечірка, на яку запрошені лише гості з боку нареченої. Щоб люди могли познайомитися одне з одним задовго до початку самої події ще протягом тижня щоб люди налаштувалися на саму подію на вихідних. Моя донька каже, що зараз усі так роблять. Але ж ви знаєте, як воно відбувається в теперішній час. Весілля тривають довше, аніж самі шлюби. А тоді вона засміялася гучним та веселим сміхом, наче показуючи, що цей жарт її ніяк не стосувався і вона була певною, що шлюб її доньки триватиме вічно. Ченк запитала. Увечері для вас буде зручно. Я можу дізнатися, чого саме це стосується. Вашого брата Пітера. Ох, Люба, мені шкода, проте мені здається, що ви змарнували час. Його тут немає. Він не приїхав. Звісно, ми на нього чекали, але ж це досить далекий шлях. Звідки ви знаєте Пітера? Нам краще повернутися до цієї розмови ввечері, якщо вам так буде зручно, тому що просто зараз ми вас затримуємо, і ми вже відібрали у вас багато часу. Ми краще відпустимо вас назад до гостей». Сестра Маккенна вдячно посміхнулася і вже зібралася йти геть. Але тоді їй раптом щось спало на думку. Вона повернулася цього разу із зовсім іншим виразом обличчя. Вона запитала. Пітер у біді. Ви із поліції. Ченк зробила єдину річ, яку було можливо зробити у цій ситуації. Як жінка, яка діяла за певними правилами, вона повністю проігнорувала обидва запитання та відповіла реченням, що нагадувало пристойну відповідь. Ми приватні детективи. Вас прислав Ківер. Мадам, тепер нам і справді треба з вами поговорити. Але ми не можемо витягти вас посеред такої події. Пітер у біді. Ченк знову повторила свою процедуру. Вона сказала. Мадам, ми тут для того, щоб отримати певну інформацію. Це ви нам повинні розповісти про Пітера. Сестра Маккенна сказала. «Ідіть за мною!» Вони пройшли через будинок до робочого кабінету, оздобленого темними панелями та надійно захищеного від сонця опущеними жалюзі. Там були шкіряні крісла та камін, викладений річковою галькою. Вони сіли, жінки майже торкалися одна одної колінами, а ричар відкинувся назад. Сестра Маккенна запитала. «З чого мені слід почати?» Ричард відповів. Розкажіть нам усе, що вам відомо про Ківера. Звісно, я ніколи з ним не бачилася. Але Пітер любить усе обговорювати до деталей, тож під час процесу відбору мені здавалося, що я до якоїсь міри знайомлюся з усіма претендентами. Скільки було цих претендентів? Для початку вісім. Процес відбору був тривалим. Майже шість тижнів. Це дуже ретельний підхід. Це Пітер. Як часто ви розмовляли з ним? Майже кожного дня. Скільки тривали дзвінки? Іноді навіть близько години. Це досить довго. Він мій брат. І він самотній. Для чого йому знадобився приватний детектив? Через Майкла? Його сина. Мого племінника. Кажуть, що через нього виникали певні проблеми. Це не зовсім так. Це ж лише вічливий спосіб сказати, що він проблемний. А це, у свою чергу, вічливий спосіб сказати дещо навіть гірше. Майкл – повна протилежність проблемній дитині. Як же це тоді правильно сказати? Майкл не дістався до лінії збору на конвеєрі, декілька речей просто не зійшлися до купи. Я намагаюся не звинувачувати його матір, проте з нею було не все гаразд вона померла менше, ніж за 10 років. Що саме пішло не так? Ви щаслива людина, містере Ричере. Загалом, я не скаржуся. Просто зараз я почуваюся досить добре. Звісно, ви розумієте, це не стосується нашої з вами розмови на даний момент. За шкалою від 1 до 10, яким було ваше найгірше самопочуття? Десь біля 4. А найкраще? Порівняно із теоретично найкращим самопочуттям за все життя. Мабуть. Близько 9. Гаразд, Чотири найнижче і дев'ять найвище. А якщо до вас, міс Ченк? вона відповіла не одразу. Через якусь мить вона нарешті сказала Найгірше, як я себе відчувала, я можу оцінити на трійку. Про найкраще я збиралася сказати вісім. Проте зараз, мабуть, скажу так і дев'ять. Думаю, так. Вона поглянула на Ричера в ту мить, коли це говорила, і зробила це якимось особливим поглядом, а сестра Маккенна це помітила. Вона запитала. «Ви спите разом?» Жодної відповіді. «Люба, якщо ви спите разом, кажіть дев'ять без вагань. Так безпечніше. Але не вище. Десятка примушує їх хвилюватися». На цю мить у вас обох спостерігаються коливання від трьох-чотирьох у найгіршому випадку до пари дев'яток у найкращому, хоча одна з дев'яток є швидше вісімкою, проте ми з вами занадто виховані, щоб це стверджувати. Але ж ви розумієте, до чого я веду? Ви нормальні люди. Якби ваші оцінки коливалися від двійки до сімки, це все одно було б у межах нормального, проте я тоді б сприймала вас, як занадто сувору та стриману пару. «Ви мене розумієте?» Ченк кивнула. «А тепер уявіть, що ваша стрілка застрягла на нулі. І вона взагалі нікуди не рухається. Нуль унизу та нуль угорі. Це про Майкла. Він народився уже нещасним. Народився без будь-якої можливості бути щасливим». Навіть без самого уявлення, що таке щастя. Він не здогадується, що воно десь є. Ченк запитала. Це тепер якось називається. Тепер усе якось називається. Пітер і я постійно це обговорювали. Проте жодна з цих назв нам не підійшла. Мені подобаються старомодні визначення. Я звикла називати це явище меланхолією але і це звучить занадто невиразно та пасивно. У Майкла є глибина почуттів. У нього просто немає варіацій цих почуттів. Ви відчуваєте радість чи пристрасть, і він відчуває те саме сильне відчуття, проте воно все одно в нього наближається до нуля за цією шкалою. А ще він дуже розумний. Він абсолютно точно знає, що з ним відбувається. І результатом цього є безкінечні муки. Скільки йому років? 35. Якими є зовнішні ознаки? З ним важко налагодити контакт. Навпаки. Ви не помітите його присутності. Він дуже тихенький. Він виконує всі вказівки. Він майже не розмовляє. Може днями сидіти? Просто вете упившись кудись, кусаючи губу, тоді як його очі бігають туди-сюди. А ще він може сидіти за комп'ютером чи бавитися телефоном. Він не проявляє агресії. Ніколи не засмучується, бо такий стан передбачає наявність цілого ряду емоцій. Він може працювати. У цьому частково і полягає проблема. Він мусить працювати для того, щоб мати змогу претендувати на житло. Такі умови. І він може працювати. Є певні речі, які добре йому вдаються. Але люди вважають, що від нього може бути лише шкода. Вони не люблять бути поруч із ним. Продуктивність різко знижується. Зазвичай його просять піти геть. Тож він переходить від однієї програми до іншої. Де він зараз мешкає? Просто зараз ніде. Він зник. Цієї миті в кімнату зайшла майбутня наречена, яка шукала свою матір. Тонка сорочка зверху бікіні. Племінниця Пітера Маккенна. Кузина Майкла Маккенна. Навіть зблизька вона все одно аж сяяла зсередини. Вона світилася. Вона мала майже ідеальний вигляд. Про неї піклувалися до пологів, після пологів, у перинатальний період, потім огляди педіатра, поживне харчування, освіта, ортодонтія, канікули, коледж, аспірантура, наречений, усе, що тільки можна. От її шлях до конвеєрної стрічки пройшов як треба. Американська мрія. Видатні досягнення. І вона виглядала щасливою. Вона не виглядала дурненькою чи перезбудженою, не сміялася без причини і точно не була безголовою. Випромінювала лише глибокий спокій та задоволення. Залишивши при цьому трохи місця для захвату. Її шкала коливалася десь між шісткою та десяткою. У неї було все те, чого бракувало її кузину. Сестра Маккенна вийшла разом із донькою знову до басейну. Вона пообіцяла повернутися якнайшвидше. Річард та Ченк тихо сиділи в кабінеті, який починав поринати в сутінки. До них долинали звуки вечірки, трохи приглушені стінами та великою відстанню. Плескіт води, крики і дзенькіт бокалів, а ще гомін розмови. Ченк сказала. Нам слід зателефонувати Вествуду в Лос-Анджелес. Вести його в курс справи. Угода є угодою. Плюс нам треба шукати інший готель. Ричард сказав. Передай йому, що нам потрібна вся можлива інформація про глибинну мережу. Усі його записи. Або передай йому, хай приїде сюди і розповість нам усе особисто. Ми можемо не розібрати його записів. Він може і прилетіти сюди літаком. У нього ж вимальовується книга. Ченк увімкнула на своєму телефоні гучний зв'язок, набрала номер і доповіла журналістові про все, що сталося відтоді, як вона йому телефонувала з мотелю у Вест-Голівуді. Вона згадала і про Чікаго, і про бібліотеку, і про сімейну аптеку, і про вулицю Маккенна і про будинок Маккенна, і про Хека і про сусідку, і про вбивство в Лінколян парку, і про політ до Фенікса, і на сам кінець про сестру Маккенна. А тоді ще про його сина, який застряг між двома нулями, і про його короткотривале зникнення. Вествуд сказав, «Це називається ангедонією. Неспроможність відчувати радість». Його сестра якось похмуріше нам це подала. І він найняв ківера, щоб той знайшов його сина і привіз додому. Ми так гадаємо. Ми до цього ще не дійшли в розмові. Нас перервали. Я не розумію, який стосунок до цього мають глибинна мережа чи двісті смертей. Воно мені більше скидається на кримінальну справу, а не на наукову проблему. Або ж одна з тих чисельних історій про людські трагедії. Можуть бути і всі три в одночас. Нам це ще не відомо. Де ви зупинитеся? Ми ще це не з'ясували. Гаразд, я передзвоню вам, коли приземлюся. І дзвінок перервався. Ричард сказав. Вочевидь, Майкл проводить багато часу за своїм комп'ютером чи бавлячись із телефоном. Можливо, саме це пов'язує його із глибинною мережею. Може, він постійно спілкується на одному з тих дивакуватих форумах. Можливо, у нього є своє, окреме життя, про яке ніхто навіть не здогадується. Він лише пригнічений, а не дивакуватий. Пригнічений саме це і означає, тобто він знаходиться поза зоною нормальності. А для цього потрібен ряд емоцій, яких у Майкла якраз і немає. Що дивакувато? Чи незвично, якщо говорити вічливо? Але вона сказала, що він розумний. Можливо, існують якісь групи підтримки онлайн. Можливо, він сам створив одну таку групу то для чого тоді тримати це в таємниці? Гадаю, через пошукові системи. Процедавці перевіряють інформацію в мережі. Я читав про це в газеті. І не лише процедавці, гадаю. Мабуть, усі люди. Родичі, а ще, мабуть, лікарі. Більше не залишилося нічого приватного. Певні речі можуть обернутися бумерангом проти тебе самого. Якщо Майкл поширив у мережі щось таке, що ставило його прогрес під сумнів, він міг позбутися свого житла. Або хтось міг вирішити, що йому потрібен нагляд. Тієї миті двері розчинилися і до кімнати знову увійшла Лідія Лея. Сестра Пітера Маккенна, тітка Майкла Маккенна, а ще мати нареченої. Вона сіла в те саме крісло, де сиділа до цього, і Ричар запитав її, Як сталося, що Майкл зник? Вона відповіла. Це довга історія. За двадцять миль на південь від материного спочинку чоловік у випрасуваних джинсах та з висушеним феном волоссям зробив ще один дзвінок зі свого стаціонарного телефону. Його співрозмовник сказав. Цього разу це твій промах. Яким чином? Були речі, про які ти не знав. Які саме речі? Я обіцяв тобі, що їм не вдасться поговорити з Маккенном. І я це зробив. З мерцем не поговориш. Але за це довелося заплатити. Я втратив Хека Як? Ричар його прибрав. Чи вони обоє? У будь-якому разі цього не повинно було статися. Теоретично це неможливо. Він мертвий. Він у лікарні. Ти дозволиш їм вийти сухими з води цього разу? Ні, не дозволю. Я наведу тобі приклад. Є такий собі образ певного бізнесу. Дуже конкурентоспроможний. «Стійкість бренду – це все. Тому я розділю з тобою 50 на 50. Що розділиш? Ту ціну, яку мені коштуватиме можливість не дати їм вийти сухими з води. Чоловік із джинсами та волоссям на хвилину замовк, а тоді сказав. Ти не дав їм можливості поговорити з Маккеном. За що я тобі щиро вдячний? Це гарно виконане завдання». Але, з усією повагою до тебе, мушу сказати, що на цьому наша співпраця закінчується. Будь-які почуття, які в тебе виникли до ричера Чиченк, тепер є твоєю власною проблемою, без жодного сумніву. Хека прикутий наручниками до лікарняного ліжка. Його тримають під вартою. Йому багато відомо. Дрібниці але вони нічого не доводять. У ХК Каєта немає із собою доказів. Жодних даних. Його мобільний забрав Ричар, а свої комп'ютери він залишив у машині, яку надали наші друзі з Чикаго, у купі з водієм. Тож апаратура досі в нас. Ми знову налаштували стеження за телефоном. Ченк знову з'явилася в мережі. Вона щойно дзвонила тому типові з Лос-Анджелес Таймс. Звідкись із передмістя Фенікса? Чому звідти? Через тебе. Вони намагаються дістатися до тебе. Ричард подзвонив мені з телефону ХККТ і попередив мене про це. Плюс це і так можна було легко передбачити. Але не в тому випадку, якщо слухати дзвінок Ченк у Лос-Анджелес Таймс. В цілому, вони тут з абсолютно інших причин. Яких саме? Є речі, про які тобі нічого не відомо. Які це речі? Речі, через які ти б з радістю розділив зі мною суму 50 на 50. Розкажи мені. У Пітера Маккенна є сестра. Лідія Маккен у минулому. Тепер її звуть Лідія Лейр. І вона заміжня за лікарем. Вона живе тут, у Феніксі. У передмісті. Брат постійно розмовляв із сестрою. Він розповідав їй геть усе. Зважаючи на те, що Ченк сказала Вествудові, розмовляти із його сестрою – це майже те саме, що розмовляти із ним самим. Ми не можемо цього допустити. Ми. Гаразд. Ділимо навпіл. Я радий, що в цьому наші погляди зійшлися. Але є ще дещо. Що саме? Розкажи мені, як загинув Маккен. Хекакает його пристрелив. Детальніше. Хекакает пішов до нього із самого ранку та стежив за ним від будинку, тримаючи його на прицілі. До місцевого парку. Де нікого тоді не було. Він вистрелив йому в потилицю приглушеним 9-мм. Гармидеру було багато. Мене там не було. Мабуть, куля вийшла через обличчя. Але мозок до того часу був уже мертвим. Ніякого серцебиття. Ніякого кров'яного тиску. Дієво, проте невидовищно. «Ти зробиш те саме із Ричером та Таченк. Я зроблю будь-що, хай йому чорт, тільки би це спрацювало. Ділимо 50 на 50. Це може бути і недешево. Тому що, окрім усього іншого, нам потрібно зробити це швидко. Вони можуть розмовляти вже цієї ж миті».